Andrzej Szabkovszki, a végzett kardja. Fordította, Kellerman Viktória. Gabó könyvkiadó, 2020. ISBN 978-963-406-924-9 Felolvassa, Tudeszem Mónika. Az utolsó kívánság nagy sikerű folytatásában Gerált további novellákban küzd szörnyekkel, démonokkal és emberi gonoszsággal. Gerált a vajákok közé tartozik, mágikus képességeinek köszönhetően, amelyeket hosszan tartó kiképzése és egy rejtélyes elixír csak még tovább csiszolt, zseniális és könyörtelen harcos hírében áll. Ugyanakkor nem hétköznapi gyilkos célpontjai vérszomjas szörnyetegek és ajjas fenevadak, amelyek mindenütt hatalmas pusztítást végeznek, és megtámadják az ártatlanokat. A birodalmat járva azonban fokozatosan ráébred, hogy bár prédái egy része kétségtelenül elvetemült szörnyeteg, mások azonban bűn, ármány vagy egyszerű ostobaság áldozatai.